nga Abu Hureraj radhiyallahu anhu për cilëse i dërguar i Allahut ka thënë Allahu do të thotë në ditën e gjykimit O biri i Ademit unë rashi së mur e ti nuk më vizitove njeriu do të thotë O Zot si mundem unë të të vizitoj ty kur ti je Zoti i botëve Allahu do të thotë A nuk e dije se një ndërobrit e mirë ai rashi së mur e ti nuk e vizitove dije pra se sikur ta vizitoje Do të më gjeje të ka i O birja demit Unë të kërkova ushim E ti nuk më ushjeve Njëriu do të thot O zot Si mundem të të ushjej ty Kur ti e zot i botve Allahu do të i thot A nuk e di e ti se njëndër robrit e mi të kërkoj ushim E ti nuk i dhe Dije pra Se si kur ta ushjeje Do të gjeje shpërblimin e ushimit të kun O birja demit Unë të kërkova uj E ti nuk më dhe Njeriu do të thotë: O Zot, si mundem mund të të jap ujë kur ti je Zoti i botëve? Allahu do të thotë: A nuk e dije ti kur të kërkoi një ndërobrit e mi ujë e ti nuk i dhë? Dije pra, se nëse do të i jepje ujë, do ta gjeje shpërbimin e asaj vepre tek unë. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.